um reikurtina og þó ótrúlegt sé tíðkuðust reikingar með hoppítum frá fornum fari þeir sóguðu eða önduðu að sér með pípum húr leir eða viði reik af laufi jurtar sem þeir kölluðu reikurt sennilega var planta þessi ekkurt afbrygði af Nikotiana, tóbaksjurtinni Mart er á huldu um upphafið þessa sérkennilega síðar en allt sem vitað er um notgun jurtarinnar fyrr á tímum byggist á heimildum frá Káradúki brúnbukki, síðar En Þar sem bæði hann og reiklauðið gegna vissu hlutverki í sögunni hér á eftir þykir rétt að taka hér upp inngangin að bók hans grasnýtjar hér aðs. Reykingarnar, segir hann eru sú eina list sem við höfum fundið upp sjálfur eigir vit að hvenar hobbitar fyrst tók að reykja en svo mikið er víst að í öllum okkar sögnum og áttar sögum eru reikingar taldar sjálfsagaðar hérans búar hafa í aldara raðir reyktt alls kyns jurtir suma rammar aðrar sætar Heimildum ber saman um að Tóbaldur Gjallandi að langa botni í Sunnfjörðungi hafi fyrstur rækt að hina raunverulegu reykurt í urtagarði sínum á dögum Ísingrím's annars kringum 170 RH. Só mikið er víst að bestu heimaræktuðu afbreygði hans koma enn úr þeirri sveit engum þau sem ganga undir heit honum Langabotnslöf, Topbalöf og Sunnstjarnan. Það er hulinn ráðgáta hvernig toppigamli komst yfir fyrstu reykurtina, því hann hélt í lengdu allt til dauðadags. Hann var marg fróður um grös ánþess þó að ferðast mikið. Þó er svo hent að á yngri árum hafa hann stundum skroppið austur í brýhrepp, en víst er að langförulli varðan þann ekki. Því má vera að hann hafi fundið fyrstu urtina þar í brýi, því að þar gengur vel að rektana nú á dögum í suður hlýðum kvolsins, hoppidarnir í brýi haldaði nú fram að þeir hafi fyrstir fundið upp á því að reykja urtina. Að vísu þykjast þeir allt hafa gert á undan öðrum hér spúum, og kallað á meira að segja aðkomi fólkið að því að sjálfir þykjast þeir fyrstir hafa numið hér land. En í þessu efni virðist mér að þeir kunni að hafa töluverð til síns máls að því að ekki verður í móti mælt að hinn eina sanna reykingalist barst á síðaru öldum frá bríji til dverga og ímissa annara svo sem til rekka, vitka og förunga sem þá eins og nú áttu tíðfarið um þær forn krossgöldur. Seja má að niðstöð reykingalistarinnar sé gömul krá í bríþorpi fákurinn fjöruji þar sem blóðbergs fjölskyldan hefur staði fyrir veitingum frá alda öðli. Samt hef ég komist á þá skoðun á mörgum ferðum mínum um söðurheim að reikurtin sé ekki upprunnin í okkar heimshluta. Heldur haf hún komið til okkar norður á bóginn frá neðsta hluta andvin fljóts. En þangad ímynda ég mér að hún hafi bórist yfir úthafið með mönnum vesturveraldar. Jurtin er algengi gondor, stæltari og stærri en á norðurslóðum, þar sem hún heldur aldrei vex vilt og aðeins hægt að rækta hana á sólríkum og skjólgóðum stöðum eins og í langabotni. Í Gondor er hún nefnd Sæta Galena enda er henni þar sérstaklega talin til gildis en Sæti Blóma Ilmur. Þaðan hlýtur jurtina hafa borist norðurum grænuslóð einhver tíman á þem öldum sem á eftir eftirfyldu komu elendils. En meira sé að þeir dundanir sem enn eftir í Gondor eigna okkur hobbitum heiðurinn af að hafa fyrstir orðið til að tróðin í pípu ekki einu sinni vitringarnir gátu látið sér dettaða í hug á undan okkur þó veit ég um einn vitka sem tók listina upp fyrir löngu og varð jafnóki okkar í henni sem og hverju öðru sem hann tók sér fyrir hendur